Goedemorgen, dit is saterig ochend so net na 8 en jy kan hier saam met William Minnick en is tyd vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse so ontspanningsaktiviteite te beplan Jy het geluister na Martin Gerricks' tin up the speakers en is precies wat jy nou moet doen Draai rie luidsprekers hard en ga maak koffie en lekker ontbijt en kom keier saam met my Terwijl jy lekker koffie ontbijt maak en jou dagboek en jou pen nader trek Kan jy saam dans op Lemoene van Bok van Blerk en snotkop met hoe lyk like het en super van Eden. En ook een hartelike goeiemorgen vir Ludwig en Susanne, wat ook lekker saamkeier. So, as jy wil lekker saamkeier, skakel in by Net Radio's Skype klets op Skype, dan kan jy meer 1 tot 1 uh, gesel sê met ons, en kan ons baie lekkerder saamkeier. Dit is soos die backstage paas van Net Radio. Dan kom ons luister lekker daar na Lemoene, en Snotkop so like it. Daar is nie nieuwe boer op die dorp, sy dra a kier op kieskart, sy rui F2-15 op geroeste vart. Sy ken van trekkerij, en in die kroeg beklaai, En ek wens het kon die Van haar boerderij kry En ons kreeg Weis my jou limoene Of jou boerpampoene Ek wil so graag handig Gedrag. Die spioen het nie wikras. Die hanne het beginne blak Soos ons die lang gras leeg en wak Aan die buurpoet tot by die stoor Toe ja op jy oor, hoe hel sy oor, Toe ek weer sien, staan sy voor my metaal al geweer gericht op my En ons kreeg, bys my jou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 Amuna en 'n perkie Dit was Lemoene van Bok van Blerk en Snotkop met Hoe like Lyk het. Jy kyk hier saam met William Minnick op Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou naweek en weekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Nou voor ek gaan kyk wat in die motorfiets en motorsportgeestdriftige se wereld aangaan, gaan ek eers kyk wat gebeur met die weer. Jy moet toch weet of jy jou sonsambreeel of reensambreeel moet saamvat. So kom ons gaan kyk wat gaan aan in die land wat die weer aan betref. En aan die eerste gaan kyk ek so my hier by Redlinghuis, ek so by my venster uitkyk, as sien ek daar is wolke in die licht vol beloving van reen. Maar as ek so kyk na YR.nouse voorspellings, is daar geen reen vir hierdie droe plek hier in die Kaap nie. Temperatuur 22, morgen 22 en dan maandag 24 vir Redlinghuis. Kom as gaan kyk wat gaan aan die Ooskaap. Die Ooskaap, Is het net Port Elizabeth en Queenstown Wat so paar druppelkies reen morgen gaan kry Temperatiedaar Bishu 23, 20 en 19 Gramstad 23, 19 en 21 Port Elizabeth 23, 22 en 22 Queenstown 26, 21 en 23 En Uitenhaag 25, 24 en 25 Nou gaan kyk ons bykie die vrystaat Bloemfontein, of ek sien daar in die vrystaat, morgen gaan Amptrendie jylle vrystaat reen kry. Soos vir Susanne Haasso, uh, lekker reen vir jylle morgen. So kom ons gekyk na die temperatieve. Bloemfontein, 24, 21 en 22. Orchabello, 23, 20 en 23. Kroonstad, 23, 20 en 23. Virginia, 24, 21 en 23 en dan welkom met al die cirkels 23, 22 en 23. Dan Gauteng. Gauteng is daar Johannesburg en Soweto en Tembisa, wat morgen een paar druppels reen gaan kry, en dan uh, die ander wat uitgemis het, Benouni en Johannesburg en Soweto, kry dan ook maandag een paar druppels reen. Temperatiede daar, Benouni, 21, 22 en 22, Johannesburg 20, 20 en 21 Pretoria 22, 24 en 25 En dan Soweto 21, 21 en 22 En Tembeza 21, 22 en 23 Weerlik vir my amper soos lotto nummers ha Hang ek ons by KwaZulu Natal Daar so is dit ook Ampreel, Naweek, Reen, Durban, Newcastle, Pieter Maritsburg En Vryheid Krui morgen en maandag reen Temperatiede Vandaag Durban 26 Morgen 26 en maandag 24 Newcastle 25, 25 en 22 Pieter Maritsburg 29, 25 en 21 Richards Bay 29, 27 en 25 En Vryheid 25, 27 en 21 Ga ek ons in Limpopoe provincie Limpopoe provincie krij omtrend die hele Limpopoe reen maandag. Looie Trigaard heeft vandaag ook so een paar droppels reen. Temperatieren 25, 30 en 25. Mokopani 25, 28 en 28. Palaborwa 28, 33 en 28. Polokwani 24, 27 en 26. En dan Warmbad 25, En dan warmbad 25, 27 en 27. Dan gaan kijk ons om Pumolanga provincie. Die hele Pumolanga gaan ook reen kry, morgen en maandag omtrent. So, ons begin met die temperatuur. Betel, 21, 23, 22. En Balensley, 22, 23 en 22. Middelburg, 22, 24 en 24. Nelspreid, 29, 30 en 24. En Witbank, 21 23 en 23 Dan gaan ons na die Noordkaap toe In die Noordkaap is het De Aar en Kimberley, daarbij Ludwig gaan morgen een bykie reen kry en Warrenton wat vir dag en morgen reen kry Temperatuur, Koolsberg 25, 25 en 25 De Aar 27, 24 en 25, dan Kimberley 26, 22 En 24, ek hoop, morgen krijg hy dan my langer bui reen. Luthie, vertel my daar, die hou net so 10 minuut, nou hou het op. En uh, ek het al reeds in die aardheid, ek al gesê, ek al gesê hoe die reen, hoe dit reen, maar die reen tref nooit die grond, nie so warm is dit. En die reen net so tot in die haafde in die horizon kom, en dan verdampe hy weer voordat die grond tref. So ek hoop, al my reen val daar tot op die grond, en' een bykie langer as 10 minuut. Dan Appington, 30, 24 en 27, In Warrenton 26, 22 en 24. Dan Noordwestprovincie. Noordwestprovincie is het Klerksdorp, Mabatu, ook nie in Pots of Stroom, wat daar so een bykie reen gaan kry morgen. Temperatuur, Brits 25, 26 en 26, Klerksdorp 24, 21 en 23, Mabatu 25, 20 en 24, Oeknie, 24, 22 en 23, Potjofstroom, 24, 23 en 24, en Rustenburg, 24, 24 en 25. En dan die laaste, maar die, die minste nie, gaan kyk ons bykie wat gaan in die Westkap aan, waar het so droog is, het reen oorals behalwe hier, so, ons gaan kyk jou bykie, want die is geen reen voorspel vir die hele naweek nie, hulle beloof ons, miskien woensdag een paar druppels, maar ons sal maar sien, Kaapstad 18, 18 en 18, George 18, 17 en 19, Noorderparel 22, 19 en 23, en dan Woester 23, 20 en 22. So, nou is meer ingelig oor wat ons kan verwacht, wat die weer aan betref, so kom ons gaan kyk, wat hou die weekse motorfiets en motorsport bedrijwighede in? En ons beskop somme af oor ons landsgrense Daar is die Great Rally in Zimbabwe En uh, dit lyk vir my nou dat daar al hoe meer goed in Zimbabwe ewerskielik gaan gebeur uh, Van dat Mugabe daar weg is So kom ons kyk, hy is van die 23e tot die 25e maart En dit is heel dag. en het vind plaas by Nomageens Lakeview Resort in Zimbabwe Ek weet nie hoe goed hulle paaie is in die foto's wat ek gesien het, lyk het maar braas slecht, so het lyk vir my dit gaan nou off road rally wees, maar nou ja, die manne met die padfietse kan het aandurf, ek self rui een 18 kilo's grondpad, plaaspad, of sandpad hier in die sandveld, met my padfiets, so dan kan hulle dit ook doen. En dan verdag die groot ene, Swallows Rallye, Ek weet self van my rotbeider broers wat deurgeruid naar die Swallows Rally toe. En as hulle luister, Ted genied het, geniedet, moet die oorboord gaan nie en uh, rij veilig. En dit vind plaas daar by Bridasdorp Megapark. En dit is van die 23e maart tot die 25e maart en dit gaan die heel aan. En uh, hy het gisteravond vir my foto's ge whatsapp van hoe dit lyk daar so. En hy het vir my die foto's gewatsappen net na 1 vir ochend So lyk like my daar slaap een mens nie vir die heel nawek nie Dit lyk like soos 1 hengse lekke partijkie So gemaak daar een draai Toegangsvooi is 250 rand per persoon En dis nou so heel dag burnouts en wheelies en drags En dis nou speeliekies en nog vele meer En dis oor die 400.000 randse prijse te win Eerste prijs is Suzuki Hayabusa En in my mening is dit een van die beste en vinnigste motorfietsen, wat jy vandag kan koop om op die pad te rij mee. Dit is die eerste prijs, en dan die tweede prijs is een Honda CBR600RR, dit is een offroad padfiets, dit is een opper-offroadfiets. Dus ons het noemde skramblers, en dan die derde prijs is een Kawasaki ZX300 is ook een lekker padmotorfiets vir alles en mens wil werk toerij in die ochend in die stad. En dan die 16de jaarlikse Dayjol van die Elite Riders motorfietsklub. En dit vind plaas by die Royal Bafokingsstadion in Rustenburg. En dit is ook die heel naweek van die 23e tot die 25e maart. En die dreeën toernaste maart, gaan sê hulle gaan daar een lekker partijkie wees, ek hoop die mens het lekker gepartijkie gister aand, en dan satraag verdag, is dit door die hoofdpartijkie, by die Royal Bafo King stadion, en dan, like het my moore, is daar die afsluitingspartijkie, en hulle sê, daar gaan hulle veel laat weet, waar die afsluitingspartijkie is, dit gaan nie by die Royal Bafo King stadion wees nie, so, as jy wil weet wat daar die partijkie is, moet jy sorg dat jy verdag gedraai maak, by die Royal Bar King Stadium, om uit te vind waar die afsluitingsparteikie gaan wees. Dat is eindelijk baie slim van hulle. Dan die Charity Poker Run, Trisona Park in Florida Park, Rode Poort, van vandaag plaas die 24 maart, kost is die eerste 500 mense wat opdaag, betaal net 50 rand per persoon. Daarna betaal jy 100 rand per persoon, en dit sluit die toegang tot die hoohoo -hoo feest in. in en dan is daar een levendige vermaak. Nou, wat is die hoehoefeest? Nou, die hoehoefeest is uh, die beerdwacht van uh, Rode Poort, wat geld insamel vir CCTV-kameras, om hulle dorp daar te beveilig. En uh, ek sal die mense aanraai gaan en ondersteun daar die initiatief. Want dit is nie altyd dat beerdwachte hand in eie boes omsteek, en hulle eie geld by mekaar maak om hulle eie dorp te beveilig nie. En deesdaan met die misdaad in ons land, is dit een goeie ding om jou dorp te verveilig, al met cctv-kameras. So ek sal die mense aanraai, ga dan ondersteun hulle. Dit is vir een goeie doel en dan sê hulle, dan is daar nog 'n kontantprijs te wen, ook ter waarde van 20.000 rand. Dan die super GP round 2, dit vind by Kelani, Reiswee in Kaapstad plaas, dit vind vir plaas en is ook heeldag aan die gang. So, jy kan daar op hulle webtheiste gaan kyk, hoe laat hulle begin en wat die kaartjies kost. En, uh, die mens kan dit sommer een lekker familiedag maak, om te gaan kyk hoe die motorfiets daar om die baan jaag, En, uh, meeding om hy gesochte eerste prijs van die tweede ronde van die Grand Prix. Dan die Victory Eagle Motorfietsklap. Plek daar is Dudes Pub and Grill, Rustenburgstraat Creursdorp en dit vind plaas op die 24ste maart, 9 uur, tot laat. Kost is een 60 rand per persoon, en het sluit jou metaal badge in. So kom en geniet, dit is hy as baie vermaak en speeliekies, daar is tattoo kunstenaars, ek sal nou nie een ta tattoo op my city, dit is elke ouse persoonlijke ding, ek glo daar aan, my mens plak mos nou nie, een pampers stieker op een Ferrari nie, uh, daar is ook ander prijse te wen, en as jy wil oorslaap, dan uh, kan jy daar vir jouself een tent opslaan, en kan af jou plekboek daar om oor te slap. Dan die Friends Riders Day Joel, dit vind plaas by Rhino Reach Pub and Grill, en dit is die 24e maart, van 7 die ochend tot 5 uur die middag. 80 rand, met een metal badge ingesluid, en uh, ek is sommer een lekker daghaver gemaakt, dit is as baie kouwe bier, kostalekies, en dan is ook prijse te wen en klom speeliekies en nog vele meer. Dan is die Freedom Bikers Braidag, dit vind plaas by Huis Sering, dit is een ouwe thuis in Rustenburg, en vind van dag plaas van 9.30 tot half 2 in die middag. So die rally is daar juist by die ouwe thuis, so bring jou eie vlees, kom genoed die dag saam met die ouwe thuis en mense, en uh, kan een paar van die ouwe mense, die is daar op jou motorfiets, dat ek vir een spin vat, en mense uh, weet nie, daar is dat ek self ou bikers ha, by die ouwe thuis wat daar in gaan, want ja, ons bikers, sy lichame raak oud, maar ons gees raak nie oud, die, maar ons lichame wel, so, dat maar die pad wat ons allemaal seker een dag moet stap, as ek 90 of 100 is, dan sal ek ook seker daar by die ouwe thuis draai moet gaan maak. Dan die Genesis Motorcycle Club Birthday Bash Dit vind plaas in die bos Lapa by Dispatch En dit is vir dag, vind vir dag plaas vanaf 10 hier die ochend 80 rand daar vir een metaal badge Wat die metaal badge insluit Soos hulle jaarliks verjaarsdagviering En hy sê daar is ook prijse te wen Vir die persoon wat die beste burnout out maak Daar is een prijs vir die stadigste rijer so een kan die stadigste rijder wees, dan kan jy prijs ween daar, en dan is daar ook een prijs vir die beste tyer gooi, so jy kan daar een motorfietsband gaan gooi, en kyk wie om die verste kan gooi, en daar is daar ook een meneer en mevrou Genesis, hy sê daar is hulle kroeg beskikbaar wees, en hy sê daar die goedkoopste prijs ooit, dit is nog goedkoop goedkop, dit is 10 rand vir een enkel met mix, en 20 rand het dubbel, so daar kan een mens moet min geld jouself gaan gaten uitgeniet, Dan die Joburg Day Joel vind plaas by Hippos in Johannesburg en dit vind ook vir dag plaas van 10 uur die ochend. Kost is daar 60 rand met een metaal of materiaal badge. Die Ghost Riders bied het aan en hulle sê dit is een Joel om niet te vergeten. Daar is tattoo kunstenaars, speeliekies, muziek en nog vele meer. Een kontant kroeg en kosteliekies. So kom maak het sommer en lekker familiedag. Daar Dan die 2018 motokietz vind by Dirt, Bronco en Kreersdorp plaas en dit gebeur morgen is een heel dag story daar so. 20 rand, 200 rand vir 1 rit en 300 rand vir beide ritte. So dit is ‘n motorkros of een offroad rit wat jy kan hee en dit gaan juist om die kinders te leer hoe om motorfiets te rei en hoe om motorfiets veilig van die pad af te rui, met ander daar op die motorkrasbane, en op die dirtbane, uh, en leer die kinders al die moets en moenies, wat hulle moet doen, en hulle uh, word ook geleer, om saam met ander kinders te rui, so bring jou kind daar, as hy hou van motorfietsry dat hy een biekie kan uh, lekker haar opgeleid word, In die wildbans is te ran, en vind plaas by Viper North, en het vind moore plaas, hulle ontmoet by Viper North om 9 uur en dan gaan hulle af na pap 58 op die laar hoofstraat, en dan 10.15 verlaat hulle pad 58, hoopelik nuchter om 10.50 daarby naas Nazareth house te wees. Alle donaties en welkom, en dit is die aflaai is by Viper North en by pap 58 vir die donaties. Hulle benodig vir al seep, shampoo, handdoeke, waslappen, weselien, van nado, stroop en ook soets vir die wat, hou van iets soets, so daar kan gaan gee vir die behoeftige mense. En dan, die Christian Motorcyclist Association, nasionale rally, en dit vind plaas die 30ste maart op Goeie Vrijdag, en het hou aan tot die 1 April toe. En dit vind plaas by die Bikers Church, Midrand, Zuid-Afrika. So, dit Goeie Vrijdag, jy is nie hoevee by die werkie, jy kan nie sê, ek moet werk toe gaan nie, dit is nie vir jou verskoning nie, So gaan ondersteen hulle, soos een lekker motorfiets en motorsport naweek wat voorlee. En dan wil ek ook net noem, hier van die vierde april af, gaan die 911 ride teen uh, plaasmoorde en plaasveiligheid wees, en hulle gaan, rai die mense, begin al hier, like my oor paas begin hulle uit, uh, qua natal uit, en dan gaan hulle gaan so 20.000 kilometer rai, en dan hier van die vierde april af gaan hulle die Westkaap binnenkom, en dan gaan uh, van my rotbeerbroers gaan uh, saam met hulle rij daarboef van Vredendal af al die pad tot in die kaap. Gaan hulle so vir vier of vijf daag saam met die mense rij daar so, om hulle solidariteit te toon uh, teen die plaasmoorde en virplaasveiligheid. So dit lyk na, uh, het, het gaan een lekker rit wees, En ek gaan self, uh, kyk, een van die dag wat liever bykom moet ek al gelukkig werk, maar ek sal kyk of ek een tykie kan wegraak om so'n stikkie saam met li self te kan gaan ry. So daar so, die 911 ride. En met, soos volgende week sal ek vir die dag baie meer daarvan vertel, uh, want ek voel dis een baie goeie initiatief en dis nie amal wat sommer besluit om 20.000 kilos met een motorfiets te ry nie, dit wil gedoen wees. So ek het so lang een bykie voor uitgekyk En die paas laagweek Lyk net so belovend So jy sal maar moet Weer volgende week moet inskakel So dat ek jou daaruit kan inlig en Voor ek na die sportactiviteite gaan, gaan Gaan kyk, gaan ek vir een muziek En ek gaan vir jou vir Timo Ouduwiese Dancing Again En moi en Elvis se sien Met Sandra Prinsloo speel <telling> Ja Sandra Prinsloo. Haha, ek jaag jou rond, maar jy bly wegklyf. Tel tot 10 dan kom jy uit met jy handen op, ek en jy kom, ek sit die doner in jou weer. Ek weet wat ek doen, so kijk en leer. As jy like wat jy tis in die lijn en liet, sal jy my Sandra Prinsloo wees. Dit was is Oudiewie's Dancing Again en ek wonder hoeveel mense het geweet dat Timo Oudiewie is een sien van Vrijstaat. Hy is een Zuid-Afrikaner en het uh, lijkt my ons kunstenaars het rechtig begin om muziek van wereld te maak. En dan is daar moi en Elvis een sien met Sandra Brunsloo. En jy kan saam met William Minnick op wat nou waar ek jou help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. So kom ek gaan kyk wat gaan aan in die sportwereld. Ons begin met bergfiets ritte, die goeie hoek Summer Mountain Bike Challenge. Dit vind plaas by Farm Bosrand, goeie, ho goeie hoek Meijerten. En dit vind plaas die 25 maart en begin 5.30 die ochend. As twee afstanden waar het teen jy kan meeding, die 30 kilometers kost 130 rand en die 15 kilometer kost 110 rand. Dan die Wildcows Sun Betterball Golf Tournament, dit vind elke naweek plaas by die Wildcows Sun Country Club, dit kost 300 rand per persoon, en dit sluit die stokke in. So gaan en gaan beproef jou uh, golf vernuft daar so, en die mens weet nooit, dalk wen jy die aan die einde van die jaar, die hele uh, tournament. Dan die Spaar Grand Prix, Vrouwe stap, dit vind moore plaas by die Belville Velodrome in Belville Kaapstad. Die afstanden daar waar jy kan gaan doen, is 5 km 10 kilometer en jy kan besluit of jy dit kan stap of hardloop. Kost is daar is 100 rand, en het sluit een temp in. En dan as jy klaar maak, dan gaan jy ook hun medaalje kry. Daar so so gaan KB Compute Ticket en kyk om waarveel kaartjies te kry vir morgen, en gaan stap of hardloop jy. Dan super rugby, dis waar vir die meeste mannen sit en wag. die Sunwolves, teen die Chiefs, speel in die Memorial Stadion in Tokio, en hy lid vir ochend begin speel, 10 6, tot 815. 15. Dan die Hurricanes, teen die Highlanders, by Westpac Stadion, 8, tot 1035 dan die DHL Stomers tegen die Reds op Nieuwelandstadion 1645 tot 1915 en dan die Jaguars teen die Emirates Lions in Velies Sarsveld uh, Veld aan Buenos Aires en dit is vanaan 2335 tot 041 so lyk like dan net so like een lekke sport na wat voorlee en dan sê ek alle sterkte daar vir die Stomers, hoop hulle is weer so succesvol soos verlede week. Nou is weer tyd vir mysiek breek en ek speel vir jou vir Danny Hartman met Touch My Body. Touch my body Make me feel like I'm accepted Touch my being Make me know that I'm infected Dit was Danny Hartman met Touch My Body en ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Nou kom en gaan kyk wat gaan aan in die wereld van die meer gekunsteldes. En nou spring sommer af met weer een groote wat jaarliks plaas vind en dit is die KKNK in Oudsooring. Dit vind plaas van die 29ste maart tot die 4de april toe. So daar is levendige muziek en vermaak en nog vele meer. Die wat daar was weet, daar is stalliekies op stalliekies en mense op mense. En jy kan jou kaartjes daar by compute bespreek. So volgende naweek oor die paasnaweek, is daar die groote, die KKNK, daar in Oudsoering. Dan die Hot Missala Comedy Show, die Mardi Gras in Carnaval City vind het plaas, vandag die 24. maart en dit is 150 rand per persoon, as jy daar bykie jou lachspieren wil gaan kekielie en te ontspan van die weekse stress, en die komende paasnaweekse stress wat op pad is. Dan by die Sun International, by die Jackson Hall, woensdag, vrijdag en satra, om 9 uur die aand, is daar so lekker jazz en alle levendige muziek om te gaan luister daar so en die kostes daar is gratis. Dan karaoke Thursdays by Diamond Lulz, dit vind plaas elke donderdag aand, en dan sê hulle daar geen onder 18-jarige mag daar ingaan nie, en die kostes is gratis, want wie wil nou betaal om my te oorsing? So gaan sin jou hart en jou stress uit daar so. Dan by die Kieplings Brasserie, by die Boardwalk Hotel, is die high tea, is elke satrag van 14.30 tot 15.30, en van 4 uur tot 5 uur die middag. Kost is daas 125 rand per persoon, het is daas 15 verskillende soorten tees, om van te kies, en dan is daar natuurlijk ook die lekker soet en sout verversings, wat saam met die tee moet gaan. Dan die beerpong in Port Elizabeth, by die Bravo Bar Boardwalk Casino, het is elke donderdag aand om 7 uur, Kost is 50 rand per persoon of 100 rand vir hun span. So as jy hou van beerpong speelikies gaan genied het as elke week 5000 rand sy kontantprys om te wen daar Dan is het die Go Wild Sweet Tasting Buffet by 41 Hoofdstraat in die Perl en dit is een permanente event wat daar aangaan. Kost is 50 rand per persoon. So ek jou nawek lekker begin, jy lekker bederf, bring een vriend saam en gaan drink soveel koffie en theses wat jy wil en natuurlijk ook die eetgoed wat daarmee saam gaan. Dan die Galilea Open Air Cinema, um, dat vind ook by verskillende plekke plaas, dinsdag by Bloemendal Wijnlandgoed in Durbanville, woensdag by Kirstenbosteine in Nieuweland en dan donderdag by die Weenei Waterfront in die Forshore en dan vryda is het by verskillende plekke in die Kaap, en dan satara is het by verskillende wijnlandgoederije, en dan by sekere sondag is dit by Calvin Grove Club in Nieuweland. En ek het so volkie oorvluid, dat uh, hierdie sondag gaan hulle vir dirty dancing speel. So vir die vrouwens is ons mal oorom, so vat jou vrouw bykie uit, of jou geliefde uit, ha, gaan kyk dirty dancing in die open licht, en die, uh, Weeksdaan is het van 6 die middag af, Saterdag van 5 uur die middag, En Sondag al van 4 uur die middag. En uh, jy kan Voor die tyd gaan, En jou springmielies, en jou koeldrank, En alles daar koop, en lekker rondloop, Want die fliek begin wanneer het donker raak. Maar deesdaan na die herfst, Begint het al hoe donker raak, Hier in die kaap. En dan kom ons gaan kyk, Wat gaan aan by die flieks. En ons uh, gaan kyk, ha, Wat, het die Sterkennikor en die Nieuw Metro vir ons om te gaan kyk. Het begin sommer by Nieuw Metro, by Nieuw Metro speel Black Panther nog, baie interessante vliek daar, en hy het baie goed gedoen um, in ons land, want hy het moest die hele vliek in ons land geskiet, en ook Zuid-Afrikaanse acteurs gebruik daar so. Dan Catching Feelings, dit is een komedie en een drama en een romance, Ouderdomsbeperking daar is 16 Dan Death Wish van Bruce Willis Dit is een aksie misdaad drama En die Ouderdomsbeperking daar is 18 Dan Ferdinand Die Bull Dit is so animatie Vliek uh, daar so En die Ouderdomsbeperking daar is net parental guidance So die maan moet net saam gaan. Dan 50 Shades Freed is a romance en erotic thriller, uh, snaak het om net tot 16, as sy mens die boeken gelees het, so my is gesê het 21, maar nou ja, sy oudersopperking is 16, dan Game Night is a komedie, kom, a komedie misdaad, mystery, sy oudersopperking is ook 16, dan No Malone is ook net parental guidance, dit is so animatie komedie, maar a uh, Ek vermoed straks dat die groot ook baie daarvan sal hou. Dan Gringo is so n misdaad komedie en uh, ek sien dat Charlie Stron speel ook daarin. Ek weet nie of hy kan komies wees nie. Dan hier koms the Grump is ook 'n animasie kinderprent daarso en uh, hy sy ouderdomsperking is 7 tot 9. Dan Insidious, The Last Key, dit is so'n horror, en dit is 16 ouderdomsbeperking. Jumandi, Welcome to the Jungle, dit is so'n avontuur, komedie, en sy ouderdomsbeperking daar is 13. En dan Marrowbone, Marrowbone is ook een horror, as jy nou wil hee, dat jou geliefde jou moet vastgryp daar in die theater, en uh, lekker bang van, lekker bang wil maak. Dan gaan kyk jy daar vir Marrowbone, is harder, en hy is, sy eldersbeperking is 16. Dan Muisrunner, Deathcure, dit is die laaste ene in die Muisrunner reeks, en dit is so'n wetenskapsfixieriller, en dit, sy eldersbeperking daar is 16. En dan Meerkat Maantuig, dit is drama, fantasie, en uh, so lekker Afrikaanse grootwoord, vliek, uh, het gaan oor uh, mysie, wat een uh, sekere van het, en daar is so een kurs oor hierdie van, en nou uh, uh, pa het haar naam verander, want hy is bang, sy gaan onder die vloek val en uh, hoe sy moet sukkel en hoe sy geterg word by die kinders oor hierdie vloek, en hoe sy moet sukkel om dier haar groot word, proces te werk, so meerkat maandteig daar, die ouderdomsopperking is 10 tot 12 Dan Pacific Rim Uprising Wat nou niet begin het um, Dit is uh, Gans oos gewoonlik oor die Pacific Rim Waar daar snaakse ondieren Uit die ander dimensie inkom En die mensdom tegen hulle moet beklui So dit is so wetenskapsfiksie avontuur Die oude oomsbeperking daar Is 13 jaar En dan Peach Perfect 3 <coughs> Dit is ook een komedie dan Ready Player 1 Ready Player One is ook een baie interessante fliek wat daar gaan speel, is ook so een wetenskapsfixie fliek. gaan oor een rijk man wat een rekenaarspeeliekies gebouw het, en dan is hy oorlede, en hy het hierdie rekenaarspeeliekie waar hy een easter egg ingesit het, en dan zodra die over die eerste persoon wat hierdie easter egg krij, wen al die mil juisende rande wat hierdie man besit, Red Sparrow, Oudersverpakking daar is 18, en dan sisters, dit gaan oor drie sisters, hulle maas oor lede, en hoe die drie sisters by mekaar moet kom, uit een, uit een lopende achtergronde, of werelde, waarin hulle groot geworden het, en hoe hulle moet leer, om saam met mekaar te leef, en die bande weer op te tel, so miskien daar een lekker tranetrekker, of een lekker, gesins wat die mens kan kyk en uh, mens moet maar al die, die Zuid-Afrikaanse flieks ondersteun hy raak al beter by die dag sistersdaar oudomsperking is 7 tot 9 so een familiefliek daar dan Avengers Infinity War het ook nou niet begin en het uh, is n aksie, avontuur, fantasie daar so <coughs> sal kyk by Sterkineko skoon toch Uh, Avengers Infinity War speel daar by Sterkynikor En dan Peter Rabbit En uh, Acrimony Ready Player One speel ook daar En Sister speel ook by Sterkynikor Dan by Sterkynikor speel Winchester Dis een wat nie, nie by New Metro speel op die stadium nie Winchester is gebaseerd op 'n ware verhaal Van hun huis wat so 4, 4 na 7 verdiepings hoog is En daar word gespook in die huis wat skrik vir niks En dan vertel die verhaal van wat gebeur met die mense wat hier die huis betree En hulle sê, daar baie kamers en die mens kan jou self maar indink As daar een spookstorie is en daar is baie kamers en baie vloere So baie moendlikhede van gevaarlike goed wat met jou kan gebeur So gaan kyk vir Winchester daar, as jy ook wil he, vrou lief moet jou vastgrijp of as jy wil hoor hoe jou pa soos jou sissie skree, dan vat jy vir hom na soe vliek toe, en die ergste van alles is dus gebaseer op een ware verhaal. Dan die Pacific Rim Uprising speel ook by Sterkyniekoor, en dan by Sterkyniekoor speel Paul Apostel of Christ, dit bewoord interessant te wees oor die leven van Apostel Paulus, wat eers die jode vervolg het en toe daarna die jode Christendom gegeet Filmstars Don't Lie en Gringo met Charlie Stron speel ook by jou sterkieniekor en dan Goodbye Christopher en dan Meerkat Maanduig speel ook daar en Raid en dan Tomb Raider speel by sterkieniekor Death Weas, Catching Feelings en Marrowbone en dan ook Downsizing speel ook by Sterkynikor. So dit dan vir die flieks wat by Sterkynikor speel in die volgende week. Nou op daar in is het tyd om tot ziens te sê, tot woensdag aand om 6 uur, waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee met Crime Time. Ek gaan verder praat oor kiebermisdaad, en dan weer volgende zaterdag om 8 uur, vir nog een uitgave van wat nou. So tot ziens en geniet jou naweek en week. Ek gaan uitspeel met Swensen met inside en outside. Geniet jou week en totiens.